Att vara gift på en toffelstå, det måste vara en förskräcklig plåga. Försöka mig till toffelhjälten få, för det tror jag knappt min höstle skulle våga. Visst låter om för flaskor, glas och krut, men annars så är jag herre i mitt hus. Om barnen västnas utan all reson, varandra klösa och i håret draga, och jag försöker ta min myndig tog och börjar att på få sätt sätta maga för då händer att jag blir utkörd helt för ut men annars annars som det så är jag herre i mitt hus jag stönder med min pipa gör försök och njuter gör jag när jag den bort hända men som min höstru är kan tåla röd så pläger det just dig så sällan hända hon tar och gömmer pipa och kan du, men annars det, bara det, så är jag verkligen herre i mitt hus. Att under toffel så som ästa man, det skulle på det högsta mig genera. Jag ger min höster rätt så långt jag kan. För varför skulle jag mig opponera? När hon blir arg, jag tiger utan krus. För jag har gett mig själva skriven på att jag ska vara herre i mitt hus.